По дорозі заїхав до приймальня. Приємно здивувався. Марта з'явилася раніше призначеного часу, щось активно пояснювала молоднику з акуратною короткою зачіскою. Новий помічник? Сердюк зміряв Макара оком і раптом подумав: а хай поїде у той райцентр. центр як помічник народного депутата. Простежить, так би мовити, за дотриманням норм законодавства в ході адміністративного експерименту. «Готовий?» – спитав холодно. «Безумовно», – відповів Макар. «Красива зачіска», – благодушно відзначив Сердюк, доручив Марті, пояснити новачку деталі і поїхав втілювати у життя адміністративну реформу. «Це перемога!» прошепотіла Марта Макару, віддано, дивлячись у спину шефа. Сердюк розумів. Петро Челядинський не мав весь свій вік відробляти за свою людину на митниці. Раз зателефонував, значить розуміє, Ця тема сердюкові пече, що захоче взамін. Я у Карпатах чудовий комплекс відпочинку побудував в Челядинській до справи, за горою Буковель, і треба на тій горі від мого комплексу до верхівки і звідти вниз. До Буковеля, прорубати просіку. Метр сто завширшки, щоб мої клієнти на всюди ходах могли би у Буковель їздити. Господи, Петре, що ти мене таким дріб'язком турбуєш? Ліс ваш. Який ліс? Ну, той, що вирубаємо, якісна. Деревина Володимиру Гнатовичу. Покупця сам запропоную. Добре. Але спочатку давай не про особисті вигоди, давай про державне. З приводу об'єднання районів перепрошую, але я теж подумав. Такий дріб'язок, шановний Володимир Гнатович. Знаєш, Петре, іноді Треба, щоб добрі справи робилися тими, хто зобов'язаний робити їх згідно зі службовим становищем. Хай чиновники одірвуть свої зади від крісел і об'єднають ті райони не через дупу, а так, як треба, а мій помічник на місці простежить. «Дарма людину ганятимете». «Все зробимо?» «А ліс за якою ціною?» – запитав Сердюк, хоча ціна значення не мала. На тілі Сердюка чорним волоссям бояло власне дерево. І хоч вчора вночі Володимир Гнатович не устиг прискіпливо роздивитися оберіг, справи свідчили – Усе добре, залишилися дрібниці обламати упертого Макса і розвіяти сумніви щодо шпигунських намірів його загиблої дівчини. Значить, докупи. У 27-метровому космосі на Костянтинівській першими прокинулися серденята. Свирю понесло до кухні харч шукати. Микишка роздовився великий гоциків рюкзак з безлічю кишеньок. Потрібно в поході річ, пішов за кумом. Свиря знайшов сухі галети, гриз і кривився. Несмачне, як всохле козяче гівно. Микішка ледь проліз До стільця у кутку Біля вікна присів А я Куми свирі Усе Міркую Для якої справи Нас Господь пробудив Може Гетьмана шукати Пам'ятаєш баба На кручі бідкалася Що ж Казала «Ви хлопці без гетьмана!» Свиря догриз галету, задумався. «Поважного чоловіка додому відправити би під вартою, а потім уже гетьмана шукати». «Діло, кажеш, коми, Свиря?» – погодився Микишка. «Тільки не буди. Хай уже самі пробудяться». Макс... Гоцик і лікар уже не спали. Хлопці сиділи на килимі, спостерігали за лікарем, який зашивав рукав піджака. «Дякую за все, хлопці. Додому поїду». Макс опустив голову, признався. «Світло в лікарні для того, щоб ви мовчали. Про що?» Насторожився лікар. Макс сумно усміхнувся і коротко переповів майже детективний сюжет про світка біля мосту і план його нейтралізації. Лікар захитав головою. «Додому хочу. Страшно тут, у столиці вашій». Надядьків голос куми. «До кімнатки. Так і так. Хочете чи не хочете, а ми, поважні чоловіче, з вами. Микишка – про варту, свиря – про сало. Мовляв, доведуть дядька до хати і, може, ще раз смачного сала скуштують. Як Іван Степанович не опирався, на своєму стояли». І що з ними робити? Хай уже йдуть. За півгодини після чаю із залишками сухого галетного печива Серденята і дядько розпрощалися з Максом і Гоциком. Іван Степанович лишив свою адресу, запрошував приїжджати. Гоцик вибачився. Йому... Поки нема куди гостей запрошувати. Куток на Костянтинівський орендований. Де завтра буде? Хто зна? Може номер мобільного залишити? Більше нічого немає. У мене аналогічне становище. Сумно всміхнувся Макс. Це нічого. Нічого, хлопці, заспокоїв лікар. Молоді, все ще буде. Як зголоднієте, приїздіть до мене сил набиратися. Куми хлопців перехрестили, Веліли чекати, повернуться, знайдуть, Бо битва буде, і чисті душі знадобляться. Гоцик розчулився, віддав Микишці рюкзак. «Як не побачимося, знаєте, я вас не забуду. І я вас, хлопці, не забуду». Макс обіймав серединят по черзі, а вони шепотіли йому у вухо. «Гей, товаришу, така радість, що сердюки не перевелися. Чудні ви, у нас сердюків – пів України, відповів Макс. Що? Аж поприсідали. Так чого ж ти трясся твоїй матері й досі мовчав? Це ж інша справа, і дядька уже підганяють, мовляв: "Давайте вже рушати, бо справу повно". Врешті пішли. Макс і Гоцик усілися на тісній кухонці. Закорили «Тепер розумію, чому Люба тут жила», – сказав Макс. «Тут ніби рай». «Був», – сказав Гоцик, – «ти куди тепер?» Макс плани мав – здати в ломбард коштовний годинник, найняти човен і йти до Десни. Гоцик план підхопив – Домовилися так. Макс іде до ломбарду, Гоцик шукає човен подешевше. З тим і покинули квартиру на Костянтинівській. Макс довго шукав ломбард на Подолі, бо думки розтривожилися. Бажав і боявся зустрічі з Любою. Завтра, може, Зустріти. Простіше би тут, в місті, а Десна, Десна – це знову вода. І раптом поряд буде міст. Макс згадав, як Люба бігла пішохідним мостом і раптом зрозумів, «Чому вона жодного разу не озирнулася? «Вона була впевнена, що він поряд. Може, на крок позаду, але поряд. Чорт! І після цього він хоче повернути її. «Вже як буде?» – прошепотів втомлено. «Як буде? Аби тільки...» поставити крапку в страшній історії. Якби зараз Макса запитали, чи любить він Любу, він би розгубився. Та спитати нікому. Макс врешті знайшов ломбард, за півціни здав годинник і з грошима рушив на Костянтинівську. Так домовилися. Гоцик до вечора шукав суденця для поїздки в бік Десни. Хазії і катерків розпитували про маршрут, відмовлялися. Їм вигідніше обслуговувати корпоративи та катати відпочивальників Дніпром в районі столиці, а до Десни, ще й невідомо на скільки днів, дешевше купити власного човна. Врешті підвечір сивий дідуган у футболці і капітанському кашкеті пообіцяв на завтра привезти свого товариша. Той міг би погодитися на авантюрне плавання, та може запросити немало. «О, котрій зустрічаємося?» – тільки спитав Гоцик. На Костянтинівську поверталися без поспіху. Так само, як і Макс думав про те, що завтра може побачити Любу. Точно, розсміється і закричить «Голото! І навіщо ти примчав?» А він – що? Він скаже «Чи ти дурна, що геть пропала?» А вона скаже, що це… Негоцикова діло, що вона доросла людина, а він їй на те повідомить новину, що Макар – сука. Вона розстроїться, спитає, що сталося, а він нічого не відповість. Те, що люди роблять однакові музику, кіно, цигарки, вболівають за київське «Динамо» і поважають – Гевару нічого не варте, як з'ясувалося. Гоцик знайшов похмурого Макса в плетеному кріслі на веранді. Присів поряд, показав на сусідські двері. Тут жила Роза Сегізмондівна. Вона померла на ранок після тої ночі, коли Люба, а що з човном, Завтра, зранку, відповів Гоцик, помовчив і додав. Роза Сегізмундівна останнє бачила любу живою. Казала, під ранок повернулася. Постояла на веранді і пішла. Під ранок Макс вразився. Значить, точно жива, значить, серденьята. Не брехали. Ясна річ, не брехали. Сам бачив, то люди справжні. Підемо спати. Завтра би раніше встати, щоб раніше рушити. Макс занервував, підхопився. Диван мій, попередив Гоцик. Під вечір від ранкового радісного азарту Володимира Гнатовича Сердюка не лишилося й сліду. Друг Купа, до якого Сердюк у піднесеному настрої дістався вже по обіді, без зайвих слів відвів у підвал власного будинку, вказав на скривавленого молодика, що мішком валявся на підлозі. Ось. Хай сам каже. Сердюк напружився. Обережно підійшов до тремтячого чоловіка, з подивом упізнав дизайнера, чи як він там себе називає. Консультував дружину щодо останніх модних тенденцій. Судячи з конвульсивних посмикувань, говорити він уже не міг. Купо. «У мене нема бажання чекати, поки він прийде до тями», – занервував Сердюк. «Це лайно трахало твою дружину», – розсміявся Купа. «Уявляєш? Вони трахалися, а служниця бачила. От і все. Розслабся Сердюк. Нікого до тебе в дім не підсилали. Непогана новина, а?» «Вона трахалася з цим лайном?» Сердюк оскаженів, підскочив до токомона, бив ногами без тями, топтав під борами черевиків, кричав, аж доки купа не відтяг його і не сказав з докором. «Не треба виконувати нашу роботу. Попрактикуйся на власній дружині». «На дружині?» Сердюка залило гнівом, Як пляшку пивом по горло. Тільки у голові лід Ускочив в автівку додому, Гнав і гарчав. Сука, сука невдячна! Однолітки по кілька дружин поміняли, Усі при молодих білявках, А він стільки років терпів перепечаєву доньку, дурну корову з червоним дипломом лікаря, яка жодного дня не працювала, а тільки і уміла, що кричати з будь-якого приводу. Та якби не син, якого зачали, бо напилися на першотравневому банкеті і випадково залишилися у двох у перепечаєвому кабінеті, якби не Макс – Сердюк ніколи не женився б з гладкою потворою, хоч і була та дочкою першого секретаря обкому партії. У дім вскочив, наштовхнувся на Женю, що вибігла на шум, вчепився у її шию. «Щоби ти, падло, назавжди зникла з мого життя, назавжди зрозуміла?» Просив огрядну тушу. Відпустив. Пані Женя так і заклякла. По забігав. Усе підряд у дружинину сумку кидає. Гроші, золоті цяцьки, ключі від автівки. У руки їй тицьнув. Пішла. Під руку і до дверей. Під дупу ногою. Дверима грюк Усе А далі Хай адвокати голови сушать Упав у крісло Біля Перенаселеного бару Серце калатає Налив чарчину Другу Увімкнув телевізор Знайшов музичний канал І налив третю Четверту випити не встиг. Різкий дзвінок у двері повернув до реальності. Володимир Гнатович схопив важку, бронзову, кажуть, скажено дорогу рибу з дивним хвостом і пішов добивати Женю аргументами. Бо хто ще міг бути? Тільки вона відчинив, замахнувся. Ай! Рома Шиллер ледь устиг відскочити. Бронзова риба прорубала дірку в підлозі на тому місці, де стояв легковажний мордоділ. «А, Шиллер», – глухо сказав Сердюк, – «хочеш жити? Дзвони три рази». «Володимир Гнатович, я за вами». Шиллер хвилювався. Якби Сердюк не був настільки шокованим, він би обов'язково помітив. Рома Шиллер надзвичайно хвилювався, а це щось неймовірне. Пішов звідси. Сердюк спробував грюкнути дверима перед романим носом, але Шиллер вчепився у дверну ручку, смикнув до себе, Почав гарячково пояснювати. Надзвичайна ситуація. З'явилися документи, що підтверджують участь Сердюка у зґвалтуванні. Що? Сердюк відпустив двері, глянув на Рому, як на божевільного. Рома древово показав на годинник. Зустріч! «Через двадцять хвилин, якщо не приїдете, віддають матеріали в пресу. Тільки заради вас влізаю в цю багнюку». Сердюк загорчав, вирвав з підлоги рибу і пішов до ліфта. Не дозволив Ромі сісти за кермо. Сам напружений Шиллер скрутився поруч. З острахом дивився на дорогу. Пояснював. Сам нічого не розуміє. Дивний дзвінок, несподівана інформація, короткий наказ бути за містом біля ресторану мисливець. Якби був час з'ясувати, хто це, а хто б не був, порву. Вибухнув Сердюків адреналін. За містом по трасі. На п'ятому кілометрі непримітний поворот, кілометр у глиб лісу по ґрунтовій. Ресторан «Мисливець» як мисливець у засідці посеред густої діброви. Сердюк зупинив автівку, грюкнув дверцятами. Бронзова риба так і лишилася на сидінні» посунув на ресторан бульдозером. Хай би хто спробував на дорозі стати. Шиллер обережно йшов слідом. Усе озирався, наче на дубах засіли снайпери. А що? І таке цілком могло би бути. За метр до ресторану зупинився. Звідси подивиться на Сердюкове соло Володимир Гнатович навіть не уявляв, що за нові вороги враз виникли на поверхні. Купа? Не фраєр. Купа? Докопався б. Може, якась новітня дрібнота? З молодих. Думаю, що Сердюка можна залякати фразами на кшталт «мільйон», «чи за десять хвилин усе вибухне». Боже ж мій, та ми це пройшли у 90-х. Нас на понти не взяти. У нас за плечима такий досвід, що ногою у двері бабах став на порозі, зробив крок і закляк. У невеличкій чоловік на двадцять, вишуканій залі. З мертвими оленячими головами по стінах сиділи двоє. І навіть якби приглушене м'яке світло раптово померкло, Сердюк би і тоді опізнав цих двох. «А, Вовко!» – скептично усміхався Сердюків тесть. «Старий, перепечай, з тебе штраф запізнився на десять хвилин. «Привіт, колего!» Повернув до Сердюка квадратну щелепу Ростик Коноваленко. Сердюк нахабно примружив око, усміхнувся дияволом і мовчки пішов назад. «Перепрошую!» – на порозі вираз чолов'яга з м'язів. Жестом запропонував Сердюку приєднатися до компанії. «На вас чекають». «А, чекають? Ну що ж?» Задихнувся, пішов до стола, за яким сиділи Федір Перепечай і Ростик Коноваленко. Демонстративно розкуто усівся між тестом і ворогом. «Поруч із Ростиславом сядь», – наказав Перепечай. «Може, вам ще...» «Станцювати?» Коноваленко кинув на Сердюка швидкий погляд. І Сердюк раптом зрозумів. Росток теж запрошена жертва. Як і він. «Цікаво, цікаво!» Підсунув стілець ближче до Коноваленка. «Чисто партійний шеф, комсомолят». До себе накилим викликав, перепечай облизав язиком вставні зуби. Оце перебирав архіви, мемуару хочу написати для молодих, аби знали, як треба життя прожити. Аж наштовхнувся на свідчення секретарки вашого обкому комсомольського Софія, що її зґвалтував Сердюк Володимир. Справа, звичайно, давня, але не мертва, примружив вицвілі оченята Сердюка зміряв. Якщо сьогодні ж не повернеш мою женечку додому, Завтра уся ця багнюка заполонить пресу. Сердюк Оскаженів. Що завгодно, що завгодно і від кого завгодно, але чути від падли перепечая, який зґвалтував Соню, погрози на свою адресу, якої Софії зашепив, тою, якою ви Гвалтували у розтиковому кабінеті Той, що через вас на себе руки наклала Та ваша Женя Мізинця її не варта Ваша Женя Облудна курва Крапка Більше до цієї теми не повертаємося Що ще? Перепечай дістав з кишені Складений у четверо аркуш паперу Простягнув коноваленко «Ростиславе, читай цьому покидьку свідчення секретарки, поки він не зрозуміє, наскільки все серйозно». «Секретарка не писала свідчень», – закричав Сердюк. «Я контролював процес». «Я теж», – сказав Коноваленко, – «на прохання Федора Федоровича». «Що?» – Сердюк очі витріщив удар під дих. Які ж скоти повсюди, куди не глянь. І та Соня, як вона тільки могла, таке молоде і таке підле. Коноваленко уже розгорнув аркуш пожовклого паперу, приготувався декламувати. Припочай, зупинив Владним жестом. Я це бачу приблизно так сказав, син іде шляхом батька. Володимир Сердюк свого часу зґвалтував секретарку, довів її до самогубства. Його син ваш онук, заволав Сердюк. От і пожаліємого онука свиняче рило. Зашепів старий перепечай. Сердюк раптом побачив свої руки. Вони вчепилися у стіл, почервоніли, трусилися. Що вам треба? Перепечай зміряв взяття презирливим поглядом. Це вже інша справа. Кинув холодний погляд на коноваленка. О, Бог! Стосується, чув, в одній області два райони об'єднують, аби перевірити доцільність адміністративної реформи. Ідея не нова, але корисна. Ваші колошмаття зараз вивели справу на той рівень, який нам цілком підходить. Та кому це нам? закричав сердюк. «Від чиєго імені ви нас із Ростиком тут раком ставите?» «Стулипельку і слухай», – гаркнув старий перепечай. «Райони об'єднають. Райцентр буде у сусідньому районі. Лікарня, через яку ви зачепилися, нам не потрібна», – простягнув до коноваленка суху долоню. «Дай аргумент, Ростиславе!» Коноваленко віддав папірець «Перепечаю», усміхнувся краєчком губ, по його вийшло, обісрався Сердюк.